بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من قادر حیث و ینتہی بھی المائلس و من را فرجتن کل حق فجر ستیها بعض ایک بین داگچاکی چیاغکینی پاگری چی مائلس پاگا انتہا ترسلے ا سوم در حقيقه فوريا خارجي وي ني فجلسه فيها با خليل ذكي كيني د ترجمه الباب الفاظ ومتويه شي بيد هاغنا ماشته ترابت او رس صدغنا غرض د ترجمه الباب نه عربا فظاهر له ذکا کی زماځت علم دی بابیساغه خو په حدیث سابقه کې هم د علم مو د اخر تلپیوی دا قوله تعالی کوه دلته د علم او راحت تلقی دی له اساس تعلق ده الباب الفاجری په ترې مته الواق کې د من په ماناتيغو د قاض په ماناتيغو وهي سوبې د مقام کې مکاني دې ربې کې په دې نه کوئیږي چې دا زميره دې یې اچا ترجي دې اجازه موجود چې سمته دا وي چندی خوائی رحمه اللہ، چی بھی زمین چرے، من تراجیرے، منیلس پر ایمن بانی اتحا تاورتی گی ختم شوئی گی. حیثو <حرسو> زمانی مکان <ما کعنت> شوئی <شاعت> یا قوف رائے دیم کو لادے چی بہی کی زمیر حیسو تراجی دے حیسو زمانی دے حیسو حق دے یا تبیہی کی پتا غزیب پتا غتیم ماندی مانجس انتہا پدا مکان پدا غضمان مانجلس انتحاط رسولی گئی. وردون گادا چه پردسی ذهنو کیچه حریصوی ماجع علماوی حریصو تا ذمین راجی کی گئی. دا خمزاک تے پردسی موقع چه خمزاک لیتا داشي دا ودا ته با سبجیش او نکما ناشي یقعدو فی مکان یتمم به به سببه المندس قاغه مکان یینی مکان او یی منځس په دا تاریخي محنکری شي کې ناحیه وشي د تجیق جنا چې زه تنګي فوریا فالجی ته وایم هم تلفوزی پرځ ماده حیا نو قید فرجتن دې ظاده ور کو دا حالا نحفي ير کو ته ات اور فتن اي تي جهي دي مثال فتن جه تي جهي دي مثال تي اس کا هغه دې ده پطرا پکي جه وزن ته راكي یو ارایبین شی روا ده ربما تکره النفوس من الامر له فرجه كحل العقلي ربما تکره النفوس من الامر له فرجه كحل العقلي مصافه تفناي و شبدغني فاقولسي فرحان د غتي د زانو بن فر جاتنی وارد فر جاتن فر جاتن صح خوشاله شه را دینه تو کوسو کوم شه را شه ده په کوم د دې کې مونږ حجاج انه سوف مرشدې خلک لري ته غزاريم چې حفاظه او حفاظه په کوي غراز ترجمت الوابنا ده که ناصر ده پاره مناصر زه به ایتی موسونا که ناصر داخدو آداب ده خلق و سرطون ده پاسا با خبه نگذی پیغام رسول <سؤال> اسلام <سؤال> فرمایي سو چې د ول <سؤال> د صد د پاسختي دي نه تخزيت له يهلنم دا د يهلنم یو پُل <سؤال> دی دا يهلنم په وروي ترمذي او الجي يسره الله سماعه فكره حدیثه او هالهي پرم راحتہ کوم به حساب کې به عمر شي روسره ما ما به سره راويني مو تر یې ابو مرام مولا د عاقیل اما بتاله دا داوله ابو واه کله حدیث کړی رسول الله اسلام الله علیه و آله پر در میان ای کنا صبح جمعہ ک او خرب ری سونا نا نا غنرا فنه چوکتان سید رسول الله صلی و آله او یو لار قال فکفنا رسول الله صلی الله اسلام و آله کما حدما فرا قر یتار فجت فی الحق فی وملاكر فجلتا خلفهم ومسال الصفات برزا يبن شيق ولاء فلما فرغ رسول الله صلى السلام قال لاخركم عن ان فري الصلاة اما حدما بايرن هي با الله هو ذا لا بتربند يوكن الله لو داخله دې د حیا وکړه الله مزر حیا وکړه زموږه مخ اړو الله مزر مخ اړو سو دا حدیثو مبين دي دا دې مطلب عبارت حدیث نور مواليده ماخذنا مسجد کې دی تضییت الحدیث کی یو سند رضی یو مطن مطن فسند کی تنوی نمون رالا ابو مرغ راگی عقید ابو آفید راگی ابو مرغ چرے درینم یزید دے چو داک مولاد عقید لگو دا خدعقین له خرد او مهانی مولا و او تدوی کی ریشی داګه فوران ز د فورواو شه چې به دل ورکړي او مره شاګرد بن عاص هم دې دا هم دې دا زه هم دې یا حالات پکې تشېده دا حضرت جل الله تعالی ته مشهور دی د رسول الله صلی الله اما ابا واکي تیرې ابو واکي کذب وی دې د نوم بن عوف واکري وی نه بن مالک او کوئی چرہاں اوکی من حاریسی ابن عسید، ابن جاہیبیر، ابن عویرہ ابن عبد المناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام عبد المناب کی شریک دے بہت رسول اللہ اسلام بارے نہیں کرے فاتح مقیب و مسلمان چھوئے پوێن تا جان کې دې حاجت ابو عقیذ او حدیث اسلام کې مې په مکه کې بو سید او مکه کې په پاتې کې د لیری په یوه حید بخاری مسلم متفق دغه د پیدائش سنه ابن عباس په دیشنه ویو د عام 26 ه 68 وفات دي په ژوند او کار په مخه دا ابو عابد یو ابو عابد رسول الله صلی الله علیه و سلم ایو ابو عابد نن یې پیږي متل حدیثا متوجيش متل حدیث کې درې کسان ذکر دي ثلاثه نفر دانا دری درې ورونو مونا مسکور نه دي منقول نه دي څنګه تریوانه سوف خو یو ایو مصحیه یو معرضه ایو مصحیه لا قص ددی البته دا یو اختراع شي چې مآتبد آی څو څکه خود مسرحینه او صرفوی یذ کم څکه نه سره فرځ کې دغه متا پوهه وړه دا هم به اینا دا حیاء کونکی جدی دا افران دی. دکا دکی واسب دا و حیاء شعبت من ال ایمان دی و حیاء جدی لائیت اللہ بل خیر و حیاء شقال لای د ذکر د خدای اوول و د ذکر کاو د دیوینه مرمیږي چې دا سوچ په حلقته کې نه مرتبه په حدیث کې ذکر کړو خدادا حیا چې دا علم حیا په علم دا اجز دی اړيمی مو ورکی سوال وکړ دے چې کتاب وکړ دے را وکړ دے پکات واجی حاتې معرې دے په موقام د ماته کې په نه دی هک هوا لداء حد کی مضموم دیں، زمین پا حد کی دیں. زنی جدا من اهل النفاق ہو. هو. هوا لداء قسم فتوار اگل داخر کارن دیں. لا تخفو محلیتا لکر جلده. سورتي فراكريږي کوم مقام د ماته کې نه دی ورا مونږه خو څه مشوي په تاول کې کوئی ایوم نه راي یا د کلیشي یوته هم خیر او برکت دې حارای دېنه حاګه پدې ته حاڅه دنا موږ دتې ته نېتې غواښې حارای دېنه حاګه په نظر اخره که د دې شهر حاګه پدې ته حاڅه دنا موږ باب قول نبی صلی الله علیه و رب مبلغا او عام انسانین پس او کا تا کو چې خبره ورته رسول شي هغه متا علیم دی کښه دی او خبره خپ زبرت کرا ونی من سامعین دا جانا چې او دې دم کې ده وسنا او معلم دي کله کله مو او عامي ثاني دي دا, دا ترجمه باب الفاظ الفاظ دي دا ترجمه العام فالفاظ دا حديث معنى وذكره جوانا. فالفاظ دا حديث هي ربا مبلغ إن قوام إنساني. فالفاظ دا حديث كم دا حاسن لها؟ فالفاظ دين خلق وي. فالفاظ دا ترجمة الباب، فالفاظ دا, دا حديث. ترجمة الباب هي نكو. ودہ دحید زدا په شروع ته برابر نه مزموم دیو مطلوب د ترجمه مطلبات کې وځه کا او حدیث په شروع ته برابر نه وو دې وایي خدا کول نه کې شي موصند دحید 234 تر خپل اخر کې ویللې ڈکر کڑے دیں اور بے دو سو پینتی سرالو دے دیں تو کتاب ادحاج کیا بیلکل صنر صحیح دمو صنیت پر شروط برابر آگا البتہ ترجمہ طلمات کے ذکر تو دین حدیث الفاظ کی جائنیتو محتصر الفاظ و جائنی الفاظ ہم مصنف مدعا کوشش کئی شپا ترجمت الراب کی دسی الفاظ رائد کی دعا مختصری و پاک جانگیتی دا, دا خوزا حتا دا ترجمت الباب دا حلیشو ہر چی حنوان کتاب سرابد، نبابی صحابی قصرابد، مساہد صحابی قوصرابد، بین دی نظر موحبا لغاق و ساميه داده علم دی، علم او یادر دیو بل ترسولی شر دیو. محجم دامدنمد. موحبا لغا مطعلم دی، ساميه معلیم دی. معلیم ومطعلم دی علم ستاد و خصا وعالم و متعلم کنا غرض و متعلم دا ترغیب دې د د معلم دی طرفنا اداو شي نو تعلیم دی طرفنا اخذ شي فقار د الفاظ او زبت کما هو و نفس مزون نقل کری شي نو تیغ نہقد بالمعنا جہیږي لیکن الفاظ او د شارع کې چې کوم فصاحت او کوم بلاغت تي راوخد عام کثره په الفاظ کې نه کېږي لکه مو حدیث هم پکایې وي چې په الفاظ کې تدبر تفکر کوي هغه کومې څو نکته وایي ایسی باعتونا کئی فقال اللہ فقال رسول اللہ کی مذکئی یہ حدیث نا دیر مسئل مستنبت آیات نا دیر مسئل مستنبت لیتا او پاکی دیرہ ذې وګऱ्यांना محدثین او مفسرین ايو هغه محدثین او مفسرین چې هغه نقل پر سرونه تفسیر بن نقل کوي دا کوي کې شو د منصور شو ځینی هغه یې فقط تاکلیات لګي لکه تفسیر کویرشو هر څه را چې مقری کا پیاب لګی فزنی هغه چې عقل او نقل دواړه راځي مقری الله ولہی چې راز ورکریږي منقولات کې هم د تجربهږي دل فد او فتید بهږي د کایمانو فتید شو یا ناقل هم ذکر کړي یا خپل توجيه هم کوي او ساغانې کوم دي سي تا خپل صاحب خبرو ته يا دي دبيغه خپل توجيه عمر او شاګرد لاله د او تاکرار کئی مزگور تھا دو استاج توجیح ہوئی استاج دائیل دی سانکی دائیل دی خدا هم احتمال لی تیر ریدان مقصد چی ولا توجیح ندو خوچر تاو دو دیل آئیق جناب رہت تقدیل ترتیب دی شه متن صورت بدل نه کوي دی له ترتیب پاتش نقل بالمعنا لا حديث دایمو پدې خبره کې دیره اختلاف دی سو بېلکل الفاظه تبديل ندي دي ديم قواله چې د مفرداتو تبديلونه ښه دي مرکباته تبديل نه یو کار ده د کوم مفادات ومانه سره کی او مرکباته کی دما دې سرسره ده اته یختزا هم محسوس کول پکای دي هغه هم ول پکای دي صدا به صداي ماتندیو دا به صداي هه اتي دریم کول لدی 400 نقل د معنا کول شي چې دته مکمل مصیحي هدايه دی هانا مکمل اخرتوي شي نفس جواز داندہ شیرے لیکن احتمام دیدے جو گروہ الفاظ نقل شیر دیر خلق دیدے شاقی بے پرے میدان کے دیلی بسارت کریدے زان ابے مجتہت جو لیدے او بیان کاو دا ساری او د مهاجر غواقه ذکر کاو دا مهاجر رڑا وای دا انصار او انصاری په مانځه ورال دشمن ویسته یينه په بیادره مونږ دی کاو نو په لکه ساده اصطلاح نه به تحقیق کاو وکړي چې دا صحابي امام شافعي څخه په مدري پروس چول و خطا دیر هرما، جنوی همسمی رسرکتا و سن Labor אחما سن رغی دو تجول ہے، احمد الامین مالکه دانس و śلی سورجتیکن مالک رو دارو و توبا لیا ترجل những مداروں احسان شورت espe誠 اوانس ابن مالکی ریع خضر جی ریعنی سوالی او سوالی ریعنی او سید اسمی مشتم مناسبت تیکاتا لگیو مجھ تحیلو داردیر مجھ تحیلین دیشنگی ترجمت الواب الپاوز الگ متوجیش رب و مبالاگ دیشن مفروض جا او وا ای شیخ اندی کاواز زبر کیرا وسو سامی پرماناتے گئی مال فضربا زمین دی با ہم راجی رببا پر فتحی ہم ڈو شلو ڈو شلو بامو بامو مخا, دو شلوک. بام و شددان بام دو ذرب دو چار شلوک. آخر کی تاسا تام و چار لپدو کرا وقت اٹھ کلا اسکان دیه کلا اټل چې بده کتابر کې سهولتې وي. مته راځم له هوتامه تواي. قال ذاکر النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد رسول صل الله صلى الله عليه وسلم. یا قال ذکر نبی صلی الله علیه و سلم ظاہر دار ثنای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کاو کی دا وی چه قادا دا پریری صلی الله علیه و سلم کو ما انسان نے خطا می او قال بجمعہ یا قضا حتان یوریا زمان زمان ما و تو یو حتان نور ملن و تخلق وی ترې پړی یادشه دا روي چمړي حالین من دا کما زہ شو حتا زنا مغی چنو سہی سمي اسمی ان لا يغون ديك نموت غني وي غني يوم النحر منتم يادو قال لته يوم النحر يادا نحر ماذا قلنا بلا هذا فيشين هذا كما است بد غير همغا من غمانو يت بدل عارفین ذم hảo کوم و علیکم السلام استادین مازنا <متحدث> و راز کوم تاسو صاحب در میان دی پشاند حرمت د ورځې صاحب شه دا پمیش اکی په کلی دې خبر دې ورسې حاجیر آیت شهچه شاید دې دا حاضر ایوبج او ورسې من هو اوعا او من هم او چاہتا ہے چاہتا ہے خف کا ذات کون کے دیدے دیدے دیدے پارا دیدے من ہوا اوعا دہو ترجمت الباب قدق کذیدے دا حدیث نو ماخدو نه محشيبر ذکر کړی تا یې استایږي او حدیث کې کوم رجال چې دي نو دنه محشي ذکر کړی دی یاره ابو بکره دلته محشینه ذکر کړی د نبی کنا الرحمن مې غفر عن اې خداده ذکر ما کړی شو دی قاتل مقطول کلا هم په نار کې او علي رضي الله عنه د معاونت په مدار کې نو فه ابن الحي البسي ابو الله مطلب حدیث کې صحاب رتمت وايي شي اول خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا بہین چکڑ رینو قعدہ علی بعیدی ہی او اختپاہ تناس پہ حال دا دے چی رسول اللہ علیہ السلام منی کڑ دا دا مناب منابید مجڑو رید تاگیر یعوزہ دے چاہا وسط حالاتو کی او دا دا احتیجا و دا حالاتو تکلیفو خالکو تاواد نرسلو او دا ویو, ویو چه کس کس ویکنه دا بدا بوایا دا کس رسول اللہ صلی اللہ وعی اسلام دا دا, دا رسول اللہ صلی اللہ وعی اسلام مخواه دا هغه خبره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله صلی الله علیه پرې باندې وذن بوله دا هر شي خپل مطلب متقین هو د ضرورت پرته باندې دا شي دا هم علم السلام په بیان یا د عبادت موقاته نه کوي خو چې پرېږي کې ماجما را یمश्वرا هغه ماجما کې بیان پرې شي دایې مکو لري االبت هغه ماجما یا زمید فروش بیان دے یا زمید خرید بیان دے بیان چکے میں فروش بیان مکوا زمید خرید بیان بکے زمید فروش بیان ستا ہوئی چتہ ابن الواق جوڑے گئے و وقت اب ہو رہی اور خلق فشا دا خلق و دمیزاج مطابق خبری که رات زمید پروشید. او زمید خرید بیان کرے تاب الوقت جوڑ شا اغا خبریو کا چپا اکید امت پیدا را. رید می راد و نویدی تارا دعوت در کرشو. استا دا بیان زمې د خورشګر دی شه ته هم د عيد میراث نبي خبر یو غا او تنه شکوله ولشان کې مشرقيږي هانه تل او کته پدې کې شریخ شو مانو کې چوندو وختات څخه د ځان دا به دات ته د تاریخ ورښوي دی اوپا حبروان دیت کورت تفسیر بیانی که هاں بیلکل تک تو انی جیہر جدا جدا رکھا دائیو یوک اخنی شیط لیلی دابل صدیح هاں بل صحیح شیط لیلی اللہ تاو صلح دشت توفیق دار کی کانا مان بساو قادر جکوال کا پور تر شو را ده تو لهونی لهونود پیر عرصو او په دا مقام مرغور دیه شاه د پګه دی ما په تا شیخ او یې چې را شیخ ما ز ریونګ داږي بته چې مې شروع کړو هټاپو کې پښورونی کې مې شروع کړو هدا ځخ خلقو هدا تاتي هدا شیرن د خوف بېلکل دې تر تمایلي زموږ مرګره واره ته ایه وتاه اتنه ونی مې دې کاه اتنه نمنې د پیران راټه پیو شیرن نمنې میه را وی لري د زمون مرغره ده څه څه دې پم پېنه څه تل شوی ها دې سم مناسب دا زمونږه کاپېدې تر کارو دغه سنون په دې زميت پروشې خپېمه ما حاول توویر دې څه خبره باندې اي په درس مې ته 10 په درس ڈا پانپیر پا حالاتو دی لگایی ها ڈا پانپیر دی شیسی جل مقصد پا تراغل اگر اگر اوی را او پا. پانپیر جیل گیا ها ڈا مانگا اینو خالکیین اگر تصویر کی گی ڈا میر فوروشی ویڈا ڈا میر فروش مجوڑے گئی سلکی سجورشی ها ڈا میر خریر جوششی ڈا خالکو تے اصلاح ہوشی ڈا این ناسل تا اعلم ترحیل جی کشی کنید. پایمپیر شی پاد دم رو پیشی ارسکو او دو. خدیری که قرانید شویده قرانیدی کنید. نو داتن کو خلکول ابات ترحیل جیدی. نا سیو ترحیل قایدی په قرارداد باندې په کار دي بیگانی د فارح و ذا حد بالامثله په کار دي دمتوجی قول د فارح دک رسول الله السلام د دینت کوس کوذو رضی د میشتي د کلیشه متوجي شي او تشبيه د معقوله معالح محمد صلی الله علیه وسلم په پیش دې وید معقول د مول محمد مسالم صلوات عليه دېمو او داراسو احترام کې دی دا ته ایا مو ته ان د احترام ډیر څه وایي دا ان کې نو خدایمان احترام همږي حکم احترام چې الله جل شانو او مسلمان ديني یاده هدي عزت خدای خدای وشته او دا ایام او دا او امکنو احترام د دیو مسلم شیدو دایمنل د دا دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم د برغت او دا کمال دونه مونه ظاهره او پوهی هم ځانته کوي زنی وخت پام سرهو باندې اور هم تاګې پتا دی رات باندې هغه دوشی چې هغه پوغوږو تکرونو ده اور چې عامانه خبرې هغه څوک ده اور چې عامانه نې د دې وی وی نه بیا څنګه په اړه پکا دي چې هغه ته او هغه منه خبره موسبات جوړي دا معلومه سره چې کوم مال په چز دا تعلیمات و دفارا بلکل دا جیدانا. دا تا کبور نرے. بلکی دام بیجیدان. پا دیر که ترین دا که سدشو رے. سی داوائی گی چانی گردی. او خدمت ځای شو یو خپل خدای دې چې اون دغه ابو بکر په دی دوی هم کول لري چې رضی الله تعالی او دوی هم کول لري عمرو بن خاریجه دې هم بن خاریجه منافط نشته د دیوانو نمبر پر نمبر باندې دا خدمت کړی دا مطلب کومو دیو یو والو ښاید غائب پر, پر <coughs> <coughs> ساول کې پترجی کې دانه له شات د دې سناده راستي علامه زماني کوي او چې څه درته اوفو دلې شو دابل تورث او حب وحدا مشان القاز رتوا زان محقق مې جوړيږي هغه تبليغي چې مشان کمل فاس خديږي هغه رسي اگر تدریج ته اگر محقق شه مفصل شه اگر کوم چې مشران او کملفاظ مقرقرنی او اگر صحیح غنکل کئ داغه د خپل دیر خاص دی او اگر کوم چې نهانه محقق جوړي او صاحب د تحقیق نهي داغه د بیان الټا دا څنګه یې خاوه دغه ویناو عام شران ترتیب جوړایي دا یو تفخي خلق بلکې نفلي دی نه شريقي هاي کوي دادا خلق چې په بلکه شي ندعید عرف عامه خدات په کنی خبر علماو تبعین دین نغمشر عالم کړي چې دین تبعین کوي د حدیث او سنن خبري علماو ثم کالمین خبري یو جهاد او حملار شي تا داخل شي په هغه تګيرات کې هغه مشر علم او تکول دی به هغه تګيرات عوام ته ورکي په کې چې د عوامو, عوامو شروع کړي نو د عوامو د دماغ باندې کې ګډ استراحت د زده کړې نه وي ځکه بیا انور عوام کوم په دې تابياس نفي هغه پده نی پیگی چه داغ عیلیم که ده علماو تر بحین کونو کپیو ترمان ده گرم تار نو بلتره تا یختار حقل ده پو جوڑاو که قول ما نی پیداو دیکھو پده پیگی نا بیعا زید اسلمار هم نی پیگی نی بیعا مرتبه هم نی پیگی په انانیت کې راشه تخلینه په بالاخی دا دلاب خبره کوي کوم چې دیو سولفه باندې نه کوي او علماو ته د بیان کې شریشي وي د هم ها کسان زلاس د علماو ته دغه عالم بیان اغنورو دل اصحاد د تاوهنکی شاوی تا اوه او که ناشی و اغنی اکرهن دا علمو قدر احترام خدا اوه دا بایان یو جوز دی اغنی اکر دا علمو بی احترام نکی و اغنی اوه علمو تا او که ناشی و دی پی که ناشی اغنی اغنی اوه علمو تا بایان چه سوکی اوه بستنگیریت دا ناس کرسان چری دابی پوما دردشع کردانی های خرس اکنو پیگنی دا خلیف امتحان کې مفتسی بایلی رحمت مالا ستان بید اکولا آغا ہندوستانی علیم تجید بکر ما تا کمی محسوس کولا هر تشو ما نید نرے بارات و تفوس کول نی مانا تا پوزکو و اخلاقی تجربیه کولا باکی آما تا صحیح تیار باز مستمل ہوگا فاتح او سیت ناس تو اغصار پازوی حتا غصر شو اتغل شو اتغل شو اتغل شو اتغل شو اتغل شو مشر شیخ کلکل ادازش کل شروخو ذنی خلق فاغا مقصد پہنش شدو بیا چې بشپښ بشپښ بیا خره وڅرن او سندلان. دا ومنتي رمانی مشهور ما مخته اناس ما ګرمنه راغلي ما تاسو باندې یو نیمه دېته به وبل به ماته ستنه څنګه پر سیمه به وې دې بل نیمه دېته ماته یو بل به خط تفريره راوځه به په باندې څه مشهور واند مدتي په واره کې خبري کوي نې دې نه کاڼه ماته کاټه ما په پروانه کوله هغه غشیو نه یو ما بلی کړي صلیم مبارک په خاني ما وزر دي کا خپل فشار او شرمانه درهم عصیزه دې په دې مونږ د یوور مخابلي هم ما فشار او ختزا اخيده ورزې نهغه نه ما شو ماده ټول مالمی چې به بې معنی دی یوم تکرار نک یو کمال خیره چې دې تکرار کیږي ت 찾아بون محر اسوال و انتظار من رخ،،،.. شو اخواض عژان ماسهاد ، در ادى schemن من رد ومن رقضان يوميزة ExcelKK حقاعت او عوار جنصه خلق freely و ميمان انتظار نبوق من راحة الفرق، الآن مرسىARE drill اونك شاید ان اشpedo senصان و ان اوائ Stankadbr island Super Bandz MarLES و اولاد انا تود انوم اراج محقرة ولنا سان هو غا فلوه ها کله کله مندې ان کې راکوي دا تب دې ان زموږ ته وې ان کې تب دا ویندو علماء دې فکرام کړي خلک دې دا دغه شته شي کې چې د علماء به کې شریک شوي هغه مشردي علماء ته تنظیم ورکړي هغه فائت کونکي مو استعمالې لکبابا کړي اوبې ته غوسه کېده یا بابا چې اختلاط دا وبې سره وو یو نه اړ لې زیته مان زرو دې دا هغه ماکه شایې اختلاط دې شي کولم بابا اوبې څخه اختلاط کوو دا یو غونډه یې شته دې خو را مونې ته دا غږې کې څه کول ها چې ټول معاش چلته او ځان تا وځه